Persze, hogyha ellenkeznek, mondjuk, az apja jönne, és nem adná oda a pénztárcáját, akkor kénytelen lenne, mert mondjuk leesne az állarca, és az apja fölismerné, meg a bátyja is vele lenne, és az is fölismerné. hát akkor nem tehetne mást, Ugye, korpa, az önvédelem lenne, megvédenénk magunkat. Abban az évben az apja először őt keltette a disznóvágás hajnalán. Gyere, elég nagy vagy már, hogy valami hasznanat is vegyem, segítesz a lefogásban.